Карлос Руїс Сафон Марина Роман Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля, 2022 рік» Від автора Друже читачу Я завжди вважав, що кожен письменник, погодяться вони з таким чи ні, деякий із своїх книжок вважає улюбленими. Така прив'язаність зрідка має щось спільне з літературною цінністю самої книжки, так само, як і з прийняттям, яким вона тішилася в читачів або зі статками чи нуждою, які приніс авторові їх вихід у світ. З якоїсь дивної причини автор може почуватися ближчим до якоїсь зі своїх творінь, не будучи здатним як слід пояснити, чому саме. З усіх книжок, що я видав відтоді, як розпочав це дивне заняття романіста далекого 1992 року, Марина є однією з моїх улюблених. Цей роман я писав у Лос-Анджелесі в 1996-97 роках. Тоді мені було 33 роки, і я вже почав підозрювати, що та сама поіменована якоюсь благословенною людиною перша молодість вже вислизає мені з рук із крейсерською швидкістю. До того я видав три романи для молоді, і невдовзі, по тому, як взявся за Марину, був упевнений, що це буде остання моя книжка, написана в цьому жанрі. У міру того, як просувалося написання, все в цій історії починало набувати присмаку прощання. І на момент її закінчення у мене склалося враження, ніби щось усередині мене, щось таке, про що я сьогодні і не розумію, чим воно було, але за чим щоденно скучаю, лишилося там назавжди. Мабуть, Марина з усіх романів, які я написав, є найважчими для означення і характеристики, та, мабуть, найбільш особистим. За іронією долі, його публікація завдала мені найбільше прикростий. Роман пережив 10 років жахливих видань, а часто ще й хибних, які подекуди, і я майже нічого не міг зробити, аби цього уникнути, уводили в оману багатьох читачів, бо намагалися представити роман таким, яким він не був. Та все одно читачі всілякого віку та соціального становища надалі знаходять щось на його сторінках і доступаються до висот душі, про які нам каже його оповідач Оскар. Марина нарешті повертається додому. І оповідь, яку Оскар за неї докінчує, читачі тепер уперше можуть для себе відкрити у тому вигляді, якого завжди бажав автор. Можливо, тепер з їхньою поміччю я буду здатен зрозуміти, чому цей роман і далі так само присутній у моїй пам'яті, як і того дня, коли я завершив його написання. І я можу пригадати, як сказала б Марина, те, що ніколи не сталося. Карлос Руїс Сафон. Барселона, червень. 2008 рік. Марина сказала мені якось, що ми пам'ятаємо тільки те, що ніколи не сталося. Мала минути ціла вічність, перш ніж я зрозумів ці слова. Та краще почну спочатку, який у цьому випадку є кінцем. У травні 1980 року я на тиждень зник для всіх. Протягом семи днів та семи ночей ніхто не знав мого місця перебування. Друзі, однокласники, викладачі і навіть поліція кинулися на розшуки втікача, якого дехто вже вважав мертвим або через раптову амнезію, зниклим з-поміж вулиць і з поганою славою. Тижнем пізніше одному поліцейському в цивільному здалося, ніби він впізнав того хлопця. Опис збігався. Розшукований блукав по французькому вокзалу, немов загублена душа по собору, зведеному зі сталі та імли. Службовець підійшов до мене з виразом обличчя ніби з кримінального роману. Він запитав, чи мене звати Оскар Драй і чи я не той хлопець, що безслідно зник з інтернату, де навчався. Я кивнув, не розтуливши губ. Пригадую відблиск склепіння вокзалу в скельцях його окулярів. Ми сіли на лавку на пероні, поліцейський повагом запалив сигарету І лишив її жеврити в пальцях, так і не піднесши до губ. Він сказав, що є купа людей, які хочуть поставити мені багато запитань, що на них мені слід мати ясні відповіді. Я знов кивнув. Він допитливо подивився мені в очі. «Оскари, іноді розказувати правду – це не найкраща ідея», – сказав він. Тоді простяг мені кілька монет і попросив подзвонити моєму вихователю в інтернаті. Я так і зробив. Поліцейський дочекався кінця розмови. Потім дав мені грошей на таксі і побажав усього найкращого. Я спитав його, чого це він вирішив, що я не зникну знову. Той довго дивився на мене. Зникають лише ті люди, які мають місце, куди податися, тільки й відповів він. Потім поліцейський супроводив мене на вулицю і там попрощався, не спитавши, де ж я перебував. Я подивився, як він віддаляється по проспекту Колумба. Дим від його, так і недоторкнутої сигарети тягся за ним, наче вірний пес. Того дня привід Гауді різьбив неймовірні хмари на небесній блакиті, що аж усотувало в себе погляд. Я взяв таксі до інтернату, де гадав на мене чекає розстрільний загін. Чотири тижні вчителі і шкільні психологи довбали мене, щоб я розкрив свій секрет. Я брехав і кожному подавав надії так, як той хотів їх почути або як зміг би сприйняти. З часом усі намагалися вдавати, що забули про той випадок. І я наслідував їхній приклад. Ніколи нікому не розказував правду про те, що трапилося. Тоді я не знав, що океан часу рано чи пізно повертає нам спогади, які ми поховали в ньому. Через 15 років пам'ять про той день повернулась до мене. Я побачив, як той хлопець блукав по оповитих туманам залам французького вокзалу, і ім'я Марини знов заятрилося в мені свіжою раною. У всіх нас є секрет, замкнений на ключ у вежі душі. цей є моїм.